И така, третата, последна идея Юда, продължение. Учениците на Христос разбрали кой е предателя и просто се съгласили. Ще обясня. Те нямат избор. Избора им е отнет. Защото тук действа мощния невидим свят на самия Бог. Самия Отец. Казвам, когато действа Отец, никой нищо не може да измени. Защото тези дълбоки окултни знания са били скрити в апокрифите. Те не са били за народа. Този въпрос дори и сега не е за народа и за света. Хората все още не са подготвени. Освен това, Христос е нямал нужда от дълъг живот, за да проповядва. Защото реалното обучение на хората е винаги отвътре, но когато се пречистят. Реалното обучение е отвътре. Христос обучава отвътре, а пък ако ти не си годен за развитие, все едно е дали Христос стои до тебе. Може да се блъскаш в Него и да изоставаш. Подобно, както учителя казва за своите ученици. Нарила. 30-40 години вървят след мене, нищо не са разбрали. Питат го, блъскат се в него, какви ли не е въпроси и така нататък. Не е мярка да си до физически учител. Има благословение, но не е мярка. Това е разликата. Да отиде Христос на кръста, това не е никакъв проблем. Христос е дух. А това е пълна осъзнатост, че тялото е иллюзия. Тялото е дреха, която се изоставя лесно. Това лесно го правят даже и делфините. Тялото се изоставя лесно. Тук няма мрачно събитие. Няма никакво зло, а замисъл на Отец. Замисъл на свободата. А Юда само е съдействал на чистата същност на Христос да излезе, да се отдели и да се освободи. От божествена гледна точка тук няма никакво зло, а чисто освобождение без примеси. И така, животът си има свои дълбоки, окултни гледни точки, които никога не зависят от мнението на хората и света. Юда беше избран да влезе в тайнството на самия Бог. А това е изключителен преход от чистота и духовност в божественост. Забележете, преход може дълго време да си чист и да не си избран за духовността. Дълго време може да си останеш чист. Не иска Бог, има дълбоки причини, ако трябва друг път, че ги обяснявам. Може дълго време да си чист, да влезеш в духовността, но да не влезеш в божествеността. Всичко това си има много дълбоки причини. Юда имаше голяма чистота, а тя означаваше едно – възприемчивост. Но тази чистота все още не познаваше неведомостта на окултната дълбина. Но тази чистота беше извикана, беше призована, защото без тази окултна дълбина, тази чистота щеше да се остане несъвършена. Както е при, например, при ангелите. Има чистота, но има много голямо несъвършенство. За Юда е била разнесена идеята за самоубийство. От висшия свят. И това е било специално за народа, за земните хора, за обществото, за смъртните, за човечеството. Защото те просто трябва да знаят, че всяко предателство се наказва. На тях това им стига. Няма нужда да знаят истината. Истината не е за тях. Те нито са подготвени, нито са избрани. Те трябва да знаят, че предателството се наказва. А другото предателство, тайната му, мистичното, то въобще не е за тях. Всяко предателство е свързано с разрушителни сили, но тук при Юда случаят е съвсем друг. Юда е бил подготвен, защото при любов към Бога и Неговия замисъл, в него тайно се е вляла Божията енергия. Юда е бил възкресен, и се освобождава от човечеството и се завръща в Царството Божие. Не в Духовното Царство, в Царството Божие. Защото тази енергия, Божията енергия, която му е била дадена насаме, тя отстранява разрушението. Тя отстранява всичко разрушително, както е било и на самите клади. Дава се допълнителна енергия, която е отстранител на разрушението. За земните хора то се остава предателство. Така трябва да е. Те мислят до тук. За посветените това е друго. Това е любов към Бога. Ако Юда беше извършил предателството по свое желание, той нямаше да издържи на тази разяждаща енергия. Тя щеше да го съкруши. Той нямаше да издържи на това енергийно разрушение и нямаше да може да черпи сила и увереност отвътре. Но Той не беше земен човек, а както казах беше избран. Минало е много време от тогава и Христос е влязъл в историята като син на Бога. Давайки на хората ново мислене и нова мъдрост за една още по-голяма любов към Бога. И тук Христос е възхав... възхваляван, а за Юда е останало презрението поради бедното и влачещо се земно мислене. Юда е наистина едно велико същество, неразбрано и от света, и от човечеството, и дори от учениците на Христос. Защо? Защото Бог го е скрил в своята тайна както и много други неща. Това беше за днес, следваща лекция на 6 август. Ще говорим за мъдростта на народите.